22. fejezet Embertársak Amikor Darnót visszanyerte az eszméletét, egy gajakból A alakban összerakott lomsátorban puha páfránylevél és fűágyon feküdt. A lábánál lévő nyíláson át látott. Kicsi a dzsungel és az erdő áthatolhatatlan falként emelkedett a magasba. Nagyon elesett, összetört és gyenge volt. Amikor teljesen magához tért, rögtön érezte számtalan szörnyű sebének nyilalását és teste valamennyi csontjának és izmának tompa sajgását a rettenetes ütlegelések nyomait, amelyekben része volt. Ha csak a fejét megmozdította, már az is olyan gyötrelmes kínszenvedést okozott neki, hogy sokáig lehuny szemmel mozdulatlanul feküdt. Megpróbálta apránként összerakni magában rettenetes kalandjának eseményeit egészen addig, amíg el nem veszítette az eszméletét. Remélte, így fény derül a jelenlegi hol létére. Azt szerette volna kitalálni, hogy barátok vagy ellenségek között van-e. Nagy sokára sikerült felidézni az egész rémséges jelenetet ott a kínzó cölöpnél. Végül már arra a különös, fehér alakra is emlékezett, akinek, eszméletét vesztve, a karjaiba hanyatlott. Darnot azon tűnődött, hogy vajon most miféle sors várhat rá. Az életnek semmi nyoma nem volt látható vagy hallható körülötte. A dzsungel szűnni nem akaróz zsibongása, a sokmilliónyi levélzizegése, a bogarak döngése, a madarak és az apró majmok kiáltozása furcsán megnyugtató, zsongító zajnak tűntek. Mintha valahol teljesen külön, távol feküdt volna az összes élőlénytől, amelyeknek hangja csak elmosódottan tompán hatolt el hozzá. Végül könnyű álomba szenderült, és délutánig nem is ébredt fel. Ekkor ismét csak a korábbi ébrel léte alkalmával tapasztalt, teljes zavarodottsága vett rajta erőt. Hamarosan eszébe jutottak azonban a közelmúlt emlékei. Kinézett a lábánál lévő nyíláson, és ott egy törökülésbe kuporgó férfi alakját pillantotta meg. Az illető széles, izmos hátát fordította felé. Bármennyire barnára égette és bőrét a nap, Darnot látta, hogy fehér ember. A francia erőtlen hangon megszólította. A férfi megfordult, felállt és odament a sátorhoz. Nagyon megnyerő arca volt. A legmegnyerőbb arc gondolta Darnot, amelyet életében látott. A férfi lehajolt, bemászott a sátorba a sebesült tiszt mellé, és hűs kezét annak komlokára tette. Darnot franciához volt hozzá, de a férfi csak a fejét rázta. A francia úgy látta szomorúan. Akkor Darnot angolul próbálkozott, de a férfi továbbra is csak a fejét rázta. Az olasz, spanyol és német nyelventett kísérletek hasonlóképpen sikertelennek bizonyultak. Darnot tudott néhány szót norvégul, oroszul, görögül és az egyik nyugati parti négettörzs nyelvén is gyagyugott valamennyire. A férfi azonban mindenre nemetintett. Megvizsgálta Darnot sebeit, majd kiment a sátorból és eltűnt. Fél óra elteltével tért vissza, gyümölcsöt és egy üreges, tökformájú növény héjában vizet hozott. Darnot ivott és evett egy keveset. Meglepetéssel tapasztalta, hogy nincs láza. Ismét megkísérelt szóba elegyedni külön a sápolójával, de ezúttal is hasztalan próbálkozott. A férfi hirtelen ki a sátorból. Pár perc múlva jó néhány kéregdarabbal és csodák csodájára egy grafit tért vissza. Lekoporodott Darnot mellé és írni kezdett a fakéreg sima belső felére. Amikor elkészült, átnyújtotta a franciának. Darnot elképedve látta, hogy nyomdai tökéletességű, szabályos betűkkel írott angol nyelvű szöveg áll rajta. Az én nevem Tarzan, a majom ember, a fia. Maga kicsoda. Tud olvasni ezen a nyelven? Darnot megragadta a ceruzát, aztán megállt. Ez a különös férfi angolul ír, tehát nyilván angol. Igen, mondta Darnot. Olvasok angolul, beszélek is. Akkor most végre beszélgethetünk. Először is hat köszönjem meg mindazt, amit értem tett. A férfi csak a fejét rázta, és a ceruzára meg a kéregre mutatott. Mondi ő, kiáltott Darnot, ha ön angol, miként lehességes, hogy nem beszél angolul? Aztán hirtelen fény gyúlt az agyába. A férfi nyilván néma, esetleg süket néma. Így azután végül Darnot pár sort írt a kéregre angolul. Paul Darnold vagyok, a francia haditengerészet hadnagya. Köszönöm, amit értem tett. Megmentette az életemet. Mostantól mindenem, amin van, az öné. Ha szabadnak kérdeznem, hogyan lehetséges, hogy valaki ír, de nem beszél angolul? Tarzan válaszán Darnold igencsak elcsodálkozott. Én csak a magam törzsének nyelvén beszélek. Ezek az óriás majmoké, akiknek kell csak volt a vezére meg egy kicsit értek tántor az elefánt, Numa az oroszlán és a dzsungel többi népe nyelvén. Emberi lényjel még nem beszéltem, csak egyszer Jane Porterrel mutogatva. Ez az első alkalom, hogy a magam fajtája belivel beszélgethetek írott szavak útján. Darno csak ámult-bámult. Egyszerűen alig tudta elhinni, hogy él a földön olyan felnőtt ember, aki még sohasem beszélt egyetlen ember társával sem. Még ennél is nagyobb képtelenségnek tűnt, hogy az illető tud írni-olvasni. Újra rápistlantott Tarzan soraira. Csak egyszer Jane Porterrel. Ez az az amerikai lány gondolta, akit egy gorilla elhúzolt a dzsungelbe. Hirtelen világosság kezdett derengeni darnó de tagjában. Ő volt hát a gorilla. Megragadta a szeruzát és azt írta. Hol van Jane Porter? Tarzan a kérdés alá írta a választ. Visszament az övéihez Tarzannak, a dzsungelfiának a kunyhójába. – Szóval nem halt meg? Hol van? Mi történt vele? – Nem halt meg. Terkoz magával vitte feleségnek, de Tarzan, a dzsungelfia megölte terkost. Elvette tőle a lányt, mielőtt baja eshetett volna. – Nincs az egész dzsungelben senki, aki élve megúszsa ha szembeszáll és felveszi a harcot Tarzannal. – Én vagyok Tarzan, a dzsungelfia, a híres harcos. Darnot következtetett. Örülök, hogy Jane Porter biztonságban van. Nehezem, reesik az írás, pihenek egy kicsit. Mire tarzam? Jól van, pihenjen. Ha meggyógyul, vissza fogom vinni a társaihoz. Darnot jó pár napig nyomta a puha páfrány levelekből készült ágyat. A második napon jelentkezett a láz. Darnot úgy gondolta, hogy a fertőzéstől. Biztosra vette, hogy meg fog halni. Eszébe jutott valami. Nem is értette, hogy eddig miért nem gondold rá. Szólt Tarzannak, jelezte neki, hogy írni szeretne. Amikor Tarzan odavitte a fakérget és a ceruzát, a következőket írta. Nem menne el az enyéimhez, hogy ide vezesse őket? Írnék nekik pár sort, és akkor biztosan követnék. Tarzan megrázta a fejét, visszavette a kérget és ráírta. Gondoltam rá, már az első napom, de nem mertem megtenni. Az óriás majmok gyakran járnak ide, és ha egyedül betegen itt találják, bizonyosan megölik. Darnot az oldalára fordult, és lehúnyta a szemét. Nem akart meghalni, de úgy érezte, hogy nincs menekvés, mert a láza egyre magasabbra szökött. Aznap éjjel elvesztette az eszméletét. Három napig önkívületben feküdt. Tarzan közben ott ült mellette, hűsítette a homlokát, a kezét, és kimosta a sebeit. A negyedik napon Darnot láza ugyanolyan hirtelen leesett, mint ahogyan felszökött. Igaz addigra a francia már csak árnyéka volt korábbi önmagának. Nagyon legyengült. Tarzannak kellett felemelnie, hogy inni tudjon a tökéből. A lázát nem fertőzés okozta, mint ahogyan Darnot hitte. Közönséges lázroham volt, amely a fehéreket gyakran támadja meg Afrika dzsungeleiben. Vagy végez velük, vagy ugyanolyan hirtelen véget ér, mint Darnot esetében. Két napra rá Darnót, ha rogyazózó léptekkel is, de már körbejárta az amfiteátrumot. Tarzan erős karjával támogatta, hogy elnehessen. Lejuttek az egyik terebélyes fa árnyékába, és Tarzan keresett egy darab sima fakérget, hogy beszélgethessenek. Darnót írta rá elsőként. – Hogyan viszonozhatnám mindazt, amit értem tett? Tarzan válasza ez volt. – Tanítson meg az emberek nyelvén beszélni. Darnot üstént el is kezdte a tanítást. Rámutatott egy-egy ismerős tárgyra, és franciául ismételgette a nevüket. Úgy gondolta, hogy mivel ő maga is ezt a nyelvet érti a legjobban, könnyebb lesz franciául megtanítani a másikat. Tarzannak természetesen mindegy volt, hiszen neki egyik nyelv olyan volt, mint a másik. Amikor rámutatott a kérek darabra írt ember szóra, Dárnótól szépen megtanulta, hogy azt homnak ejtik. Aztán hasonlóképpen megtudta azt is, hogy a majom, Szingé, a fa pedig arbre. Igen buzgó tanítványnak bizonyult, és két nap elteltével annyira előre a francia nyelvben, hogy már egyszerű mondatokat is össze tudott állítani. Mint például ez a fa, ez a fű, éhes vagyok, és így tovább. Darnot azonban rájött, hogy az angol alapján nehéz lesz őt a francia nyelvtanra megtanítani. Ezért kis feladatokat írt Tarzan számára angolul, és franciául mondatta el vele. Mint hogy azonban a szó szerinti fordításoktól a francia szöveg rendszerint igencsak döcögött, Tarzan gyakran zavarba jött. Darnó rájött, hogy hibát követett el. Úgy látta, hogy most már késő visszatáncolni, előről kezdeni mindent, és rászorítani Tarzant, hogy felejtse el mindazt, amit már megtanult. Már csak azért is, mert úgy látszott, hamarosan eljutnak arra a szintre, hogy beszélgethetnek egymással. Azt követően, hogy Darnot láza megszűnt, a harmadik napon Tarzan a fa írva megkérdezte a franciától. Elég erősnek érzi -e magát ahhoz, hogy ő Tarzan visszavigye a kunyhóhoz. Legalább annyira szeretett volna már útnak indulni, mint Darnot. Nagyon vágyott már Jane-t látni. Ezért is volt keserves a hosszú-hosszú napok során mindvégig a francia tiszt mellett maradnia. Ez az önzetlensége még íkesebben bizonyította a jellemének nemességét, mint az, hogy kimentette a francia tisztetmű bonga vad embereinek karmai közül. Darnot, aki maga is alig várta, hogy útra kelhessenek, így válaszolt. Csak nem gondolja, hogy ilyen messzire el fog cipelni a sűrű dzsungelen át. Tarzan nevetett. <gül> Mászúi! mondta, és Darnot is hangosan felnevedett, ahogy az általa oly használt kifejezést hallotta Tarzan szájából. Így aztán felkerekedtek. Darnot ugyanúgy elámult, mint annak idején Clayton és Jane a ember fantasztikus erejének és ügyességének láttam. Délutára értek a tisztásra, és amikor Tarzan az utolsó faágai közül lehoppant a földre, majd kiugrott a helyéről a szíve, annyira örült, hogy hamarosan viszont láthatja Jane-t. Senki sem látszott a kunyhó környékén. Darnot megkökkenve tapasztalta, hogy sem a csizkáló, sem az árró nem horgonyoz az zöbölbe. A hely elhagyatott hangulatot árasztott, s ez hirtelen átragadt a kunyhó felé lépdelő két férfira is. Egyikük sem szólt, egy szót sem. Anélkül, hogy kinyitották volna az ajtót, mindketten tudták, mi várja őket odabent. Tarzan elhúzta az és az ajtó lassan kinyílt előttük. Az igazolódott be, amitől tartottak. A kunyhóban senki sem volt. A két férfi egymásra nézett. Darnot tudta, hogy az övéi halottnak iszik. A majomembernek viszont egyre a nő járt az eszében, aki, míg ő tarzan a Jane népéhez tartozó tiszte tápolta, szerelmes csókjait feledve hagyta őt. Rettenetesen elkeseredett. Elmegy innen, határozta el. Messzebe a dzsungel belsejébe. Újra a törzsével fog élni. Nem kíván soha többé látni senkit a maga fajtájából. Elviselhetetlen volt még a gondolat is, hogy valaha visszatérjen a kunyhóba. El fogja felejteni. Miként azt a dédelgetett nagy álmát is, hogy egyszer majd rátalál a saját fajtája béliekre, és emberként él az emberek között. És a francia, Darnot, vele mi lesz? Á, gondolta Tarzan, elboldogul majd valahogy, mint ő maga. Nem akarta többé látni. Minél messzebbre akart kerülni, mindattól, attól, amit emlékeztette. Miközben Tarzan a küszöbön állva töprengett, Darnot belépett az ajtón. Látta, hogy a társaság sok mindent itt hagyott, amivel kényelmesebbé tette a kunyhót. Számtalan berendezést tárgyat fedezett fel, amelyről tudta, hogy a cirkálóról való. Egy tábori tűzhelyet, néhány főzőedényt, egy puskát bőséges lőszerkészlettel, két széket, egy pricset. Ezen kívül rengeteg könyvet és folyóiratot, főleg amerikaiakat. Nyilván szándékukban áll visszatérni, mondta félhangosan Darno. Oda sétált a fatáblához, amely sok-sok évvel korábban John Clayton számára íróasztalgyanát szolgált, és két Tarzannak, a dzsungelfiának szóló levelet talált rajta. Az egyiket erős férfi kéz írta, és nem volt lezárva. A másikat, amely női kéztől származott, pecsét zárta le. – Van itt két levél Tarzan a dzsungelfia számára! – kiáltotta Darnót az ajtó felé fordulva. De társa már nem volt ott. Darnot odament az ajtóhoz és kinézett. Tarzan sehol sem látta. Hangosan kiáltozni kezdett, de nem kapott válasz. – Mondi ő! – kiáltotta Darnot. – Ez itt hagyott! Érzem! Visszament a dzsungelbe! Engem meg magamra hagyott! Akkor felrémlett előtte Tarzan a kifejezése, midőn észrevették, hogy a kunyhó üres. A vadász láthat ilyen tekintetet a megsebzett ős szemében, amelyet felelőtlenül könnyedén leterített. Azt az embert nagyon szíven ütötte valami. Darnod most jött csak rá. De micsoda? Nem értette a dolgot. Körülnézett. A hely elhagyatott és rettenetes volt a kezdett egyre nyomasztóban hatni az átélt kínszevedés és betegség nyomán amúgy is meggyötört idegeire. Borzalmas volt elgondolni, hogy itt maradt egyedül az iszonyatos dzsungel szélén, hogy soha többé nem hall emberi szót, nem lát emberi lényt, hogy a vadállatoktól és a kegyetlen vademberektől való örökös rettegés lesz része, hogy a magány és a csüggedés fogja elemészteni. Eközben tarzan a dzsungel fia szaporán igyekezett messze kelet felé, a közepes, magasságú fák ösvényén vissza a törzséhez. Soha életében nem rohant még ilyen eszeveszett iramban. Érezte, hogy önmaga elő próbál elfutni. Miközben úgy robogott át a csungelem, mint egy megriasztott mókus saját gondolatai elől menekült. De akármilyen gyorsan vágtatott is, sötét gondolatai mindegyre elkísérték. Egyszer csak Szabor a hajlékony testű nőstény oroszlán fölött suhant el, aki épp az ellenkező irányba tartott. A kunyhó felé gondolt a tarzan. Hogyan fogja felvenni a harcot Darnot Szaborral? vagy bolgánival, vagy gorillával harátámad, vagy numával, a hív és a kegyetlen sítával. Tarzan megállt egy pillanatra a nagy rohanásba. Mi vagy te, Tarzan? kérdezte önmagától hangosan. Majom vagy ember? Ha majom vagy, cselekedj úgy, ahogy a majom közszokás. Ne törődj vele, hogy a fajtád belé otthal meg a dzsungelben, ha neked éppen másfelé van kedved menni. Ha viszont ember vagy, akkor visszamész és megvéded a fajtádat. Nem hagyod magára azt, aki a saját népedből való csak azért, mert más valaki elhagyott közülük. Darnod becsukta a kunyhó ajtaját. Nagyon ideges volt. Hiába az egyedül néha még az olyan bátor férfiakat is megriassza, mint amilyen Darnot volt. Megtöltötte az egyik puskát. Úgy tette le, hogy keze ügyében legyen. Aztán odament ment az íróasztalhoz, és felvette a tarzannak címzett zárt levelet. Hát, ha van benne valami utalása arra, hogy az ővéi csak átmenetileg távoztak a tengerpartról, gondolta. Nem érezte erkölcsi védségnek, ha átfutja a levelet. Így hát kivette a borítékból, és olvasni kezdte. Tarzannak a dzsungelfiának. Köszönjük, hogy használhattuk a kunyhóját, és nagyon sajnáljuk, hogy nem volt szerencsén személyesen is látni és kifejezni hálánkat. Semmiben sem tettünk kárt, viszont itt hagyunk önnek néhány dolgot, amely talán kényelmesebbé és biztonságosabbá teheti életét magányos otthonában. Amennyiben ismeri azt a különös fehér embert, aki számtalan alkalommal megbentette az életünket és élelmet hozott nekünk, és ha tudja a módját, hogyan lehet vele érintkezni, kérem, fejezze ki köszönetünket neki is a kedvességéért. Még ebben az órában elhajózunk és nem jövünk vissza többé de szeretnénk, ha ön is, és az a másik dzsungelbéli barátunk is tudná, hogy örökké hálásak leszünk azért, amit értünk, idegenek értettek. Készen álltunk volna rá, hogy sokkal külön módon megjutalmazzuk kettőjüket, ha erre alkalmat adtak volna. Kiváló tisztelettel, V.M. M. Cecil Clayton! Nem jövünk vissza többé. Motyogta Darnot, és arccal előre a pricsre vetette magát. Egy óra múlva fülelni kezdett. Valaki az ajtónál motozott, és megpróbált bejutni. Darnót a fegyveréért nyúlt. Erősen szürkült. A konyha belsejében igen sötét volt már, de Darnót azért látta. Az árnyelv elmozdul a helyéről. Érezte, hogy a haja az égnek mered. Az ajtó lassan megmozdult, és a keskeny résen át látszott, hogy valaki áll odakint. Darnót az ajtó rést vette célba, aztán meghúzta a ravaszt.